îl Duhul ei duce în nostrul pune, cartea lui Isus el ni a adus să se noi. FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 20, VERSETUL 27 Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Așa cum Moise a primit de la Dumnezeu tot planul cu privire la facerea cortului, întâlnirii și a uneltelor din el, și cum David de la fel a primit tot planul templului din Ierusalim de la Dumnezeu care l-a scris cu mâna lui, așa încât nimeni nu mai putea adăuga sau scoate ceva din acest plan, tot așa, sfinții apostoli și închip deosebit Pavel au primit tot planul lui Dumnezeu cu privire la zidirea templului noului legământ, biserica sau trupului Hristos, așa încât nimeni să nu mai poată adăuga sau scoate ceva din acest desăvârșit plan. Întei planul zidirii și apoi se începe zidirea. Oare nu-i drept să fie așa? Cine începe să zidească ceva fără un plan? Apostolul Pavel a primit de la Dumnezeu tot planul zidirii bisericii sale și apoi s-a apucat de lucru. Și pe unde mergea, vestea tot planul lui Dumnezeu, adică făcea o lucrare întreagă, spunea tot adevărul de care aveau nevoie sufletele. Degeaba știm să ne alegem un drum, spunea un înțelept, dacă nu știm să mergem pe el până la capăt. Tot planul lui Dumnezeu cu privire la templul noului legământ a fost așezat în scris de apostolul Pavel, și de ceilalți sfinți apostoli. Duhul Sfânt i-a călăuzit în privința aceasta. Odată fixat în scris, planul trebuie primit și vestit așa cum este, fără adaos și fără lipsă. Cine se încumetă să schimbe ceva la cele scrise, să vârșește un păcat de moarte și va fi pedepsit cu toată asprimea dreptății dumnezeiești planul lui Dumnezeu este adevărul lui dat prin Duhul Sfânt iar adevărul este lege de la care nu se poate abate nimeni dacă vrea să fie mântuit viața cea nouă în Hristos nu poate fi trăită decât rămânând în cuvântul viața cea nouă în Hristos nu poate fi trăită decât rămânând în cuvântul său scris ca îns și ca biserică eu o datorie sfântă a tuturor copiilor lui Dumnezeu toți care fac parte din trupul lui Hristos să vestească altora tot planul de mântuire a lui Dumnezeu, să-i lămurească plini de răbdare în toate amănuntele căi lui Dumnezeu. Să nu ne fie frică să mărturisim tuturor adevărul așa cum este. Repetăm ce am spus mai sus. Tot ce este scris în Noul Testament este tot planul lui Dumnezeu despre care vorbea Apostolul Pavel. Ceea ce nu s-a scris nu e pentru noi creștinii și nu vom fi judecați de Dumnezeu pentru că nu am împlinit ce nu e scris în cuvântul său. Să învățăm să nu trecem peste ce este scris, așa ne îndeamnă Duhul Sfânt. Unii s-au încumetat să adauge multe lucruri la cuvântul scris al noului legământ, socotind că nu-s de ajuns cele scrise. Au vrut în felul acesta să facă rânduială. Bine a zis George Călinescu a pune prea multă rânduială în natură este a o natura Cine caută să pună rânduială în rânduiala pusă de Duhul Sfânt în biserică, strică această rânduială. Și cine se poate mântui într-o rânduială străină de rânduiala lui Dumnezeu, lăsată în cuvântul scris al noului legământ? Un prelat ortodox, Antonie, mitropolitul Ardealului, scrie Primul mileniu se caracterizează prin eforturile bisericii de a-și preciza doctrina,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 E de a noastră datorie să nu primim ca bună învățătură decât dacă ne vine de la bisericile pe care le-au întemeiat înșiși apostolii, unde ei înșiși-au propovăduit, fie prin viu grai, fie prin epistole, mai târziu. Dacă astfel stau lucrurile, e limpede că orice învățătură care e la fel cu acea a bisericilor apostolice, maice și izvoare ale credinței, trebuie socotită ca adevărată, fiindcă ea păstrează ceea ce au primit bisericile de la apostoli,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 după cum în război ostașul nu trebuie să părăsească postul pe care l a rânduit generalul, tot așa nici noi nu trebuie să părăsim postul pe care ni l-a dat cuvântul, că pe cuvânt l-am primit conducător al vieții. Un teolog ortodox din zilele noastre, profesor dr. Voicu, scrie Sfinții părinți, propovăduitori și conducători ai bisericii, nu au trădat, falsificat sau înlăturat Sfânta Scriptură ca să impună bisericii preceptele lor omenești.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 s-au adăugat cu îndrăzneală în scurgerea timpului lucruri din vechiul legământ, din religiile păgâne și din gândirea unor oameni care au vrut să înfrumusețeze rânduiala de la început lăsată bisericii de Duhul Sfânt prin Sfinții Apostoli. Pentru a întări cele spuse, dăm aici câteva citate din cartea unui renumit teolog ortodox, preot-profesor dr. Ene Braniște. El scrie între izvoarele indirecte ale liturgicii se numără Sfânta Scriptură, începând cu cea Vechiului Testament, în cărțile Leviticul, Numerii și Psaltirea, în care găsim descrise instituțiile de cult ale legii vechi, dintre care multe s-au păstrat și în cultul creștin. În primele trei viacuri ale erei creștine nu avem nicio expunere sistematică asupra cultului și nicio scriere care să se ocupe în chip special cu probleme de ordin liturgic. Primele scrieri din literatura creștină cu scop și conținut pur liturgic apar abia către sfârșitul secolului IV. Ce este cultul? Cultul fiecarei religii și al fiecărei confesiuni poartă pecetea doctrinei religioase care stă la temelia lui. Marile ramuri istorice ale creștinismului, ortodoxia, romano-catolicismul și protestantismul de diferite nuanțe, se deosebesc între ele nu numai prin învățătura lor, ci și prin cult care are forme deosebite de la una la alta și care poartă deci și el pecetea confesională. Cultul bisericii ortodoxe constituie o parte sau o formă importantă a sfintei tradiții. El este elementul cel mai reprezentativ și definitoriu al unei religii sau confesiunii. În ortodoxie, practica bisericii, liturgia și viața ei mistică sunt izvoare fundamentale ale adevărului. Am încheiat citatul. Am dat aceste citate pentru ca să înțelegem mai ușor și mai bine deosebirea dintre scriptura lui Dumnezeu și adăugirile oamenilor. Tot ce au adăugat oamenii la rânduia la Duhului Sfânt din scriptura Noului Legământ este o abatere primejdioasă de la adevărul unic al lui Dumnezeu. Adevărul, spunea cineva, este caro a cerului. Ca să-l păstrezi curat, trebuie să-l strângi într-un vas curat. Adevărul trebuie înălțat așa cum este dat de Dumnezeu, căci numai așa poate sluji la mântuirea păcătoșilor. Zice învățătorul creștin, Clement Alexandrinul, unii forțează scripturile să se acomodeze intereselor și poftelor lor. Cel îndrăgostit de adevăr trebuie să aibă tărie sufletească să rămână în îndreptarul adevărului. Cine nu crede că se poate mântui prin credința în adevărul simplu al lui Dumnezeu arătat în cuvântul său scris în învățătura apostolilor, acela în viață nu se va mântui prin învățăturile oamenilor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Așa trebuie să fie un adevărat urmaș al Domnului Isus. Așa trebuie să fim noi toți care am fost născuți din nou prin credința în jertfa mântuitorului nostru. Să nu ne ferim să mărturisim tot adevărul cuvântului lui Dumnezeu, căci numai adevărul întreg de mântuire și sfințire sufletelor. Duhul Sfânt ne poruncește să facem așa, slăvit să fie Domnul. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 27. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Trei slava Domnului cântăm cântarea cuvintele cele rostești, deschise uși să spre cerești. Cuvintele cele rostești, deschise uși să fie spre înălțimile cerești la cei cu care acum ești, părtași la Drumeție, preînălțimile cerești, la cei cu care acum iești, părtași la Drumeție. Se riscă să poreze, se străpie căi, și să mi-e se orice negremuz, se râde raiul fără moarte, să fie ca să fie cu. Să treacă morcene grimu. Îl râiul pe râu. Ieruade cuapte, în soarele duminecii de ieri, și harcere, de vărsit carcere, de zile ori de noapte, în soare. Neveie, de adevăr și carcere De-i ziua ori de-i Că el te viață O călăuză spre veciți Nisvor de Sfinte Bucurii Spre lui Măreață Oca de muzeu prevechut, Izvor de spinte bucuri, Prestlava lui Marea.